Aamuotu, mikä paikkakunta? Ö, Ulvila. Ulvila, joo. Tähtisen tie 54. Anteeksi, mikä? sen tie. Joo. 54. Onko tämä omakotitalo? On. Joo, mitä siellä nyt tapahtuu? Joku tuli sisään ja hakkaa puukolla mun viettäni, niin muokin on hakattu. Joku hakkaa puukolla? Kyllä. Kuka hakkaa puukolla? Heti. Kuka siellä hakkaa puukolla? Tunnaksä sitä? E ei, se on pimeä, mä ei se Mä, mä oikin tuo jotenkin verta. Joo, joo. nap, on onks teillä monta siellä? Teillä on myös neljä lasta täällä. Neljä lasta? Kyllä. Joo. Jota hetki, mä, mä en hetkeksi pois linjoita. Älä sulje puhelinta. Älä mene pois. En. Mä Onks joku tulossa jo? Mm. Mm. Mm. Mä tullaan, mä tullaan. Ei mun täytyy... Amanda! Tuutko sä tänne puhelimeen? Aina katsotaan tuonne. Mä että Halo. Niin, tulkaa äkki, mun iskä voi huonosti jalko. Joo, tää sinne on apu jo tulossa. Osaatko sä, onko siellä joku aikuinen paikalla nyt? Äiti. Voisko äiti puhua? Äiti, tuu! Nyt siellä puhutaan taas. <tri> on, onko se tuossa on? Joo, mä oon apua hälyttänyt. Mä voidaan nyt mä vähän kysellä lisätietoa. Mikä Joo. on tilanne? Apu on koko ajan tulossa. Mä ootien mikä tyyppi, se on se... Äh, ...ajottimieto. Se ne. takaa oviin. Joo. Mustat, mustat vaatteet. Joo, oletko hän siellä paikalla vielä? Mä, mä olen täällä, mä juoksin äsken Joo. ulos, jotta mä menen sinne, se lähti juoksemaan perään. Se meni takaisin, se aikoo tappaa mun miehen, niin se oli äsken vielä heikin. Joo, missä se sun mies nyt, millaisessa tilassa sun mies siellä nyt on? Mä oonkaan siellä lattialla ja huusin äsken, että hiljeni. Mun mies hiljeni vai? Alo? Älä itkeä Amanda, hei se... No siinä on apu koko ajan tulossa, onko sun mies nyt ihan tiedottomana siellä makaa vai? <tos> mä en tiedä, mä keittiös, mä, en, mä, en, mä en Joo, mutta se tekijä nyt on? Mitä se tekijä tällä hetkellä on? No todennäköisesti siellä ei lähtenyt ulos jo, meidän ja, makuuhuoneessa. Lähti siis. ulos jo vai? En tiedä siellä hiljeni. ja Amanda, oliko se siellä? Se lähti jo vai? Joo, sanon vähän tuntomerkkejä, mä voin sanoa poliisille, mustat vaatteet ja mitä ja muuta. Mustat vaatteet, semmoinen joku... No, tämä on vähintään 180 senttiä pitkä, vähän, aika tukeva. Jos Se on semmoiset niin mustat vaatteet, että ei naamaan kokonaan näkyä, niin ihan vieraan ne mulle. Ihan vieras. Ja. Ja... Joo. Joo. Joo. on Poliisi soittaa, me voidaan lopettaa sitten. Onko tämä joku ambulanssi tulossa? No, ambulanssi on kanssa tulossa ja poliisi. Mutta me voidaan lopettaa, niin poliisi soittaa. Joo. No ni, tästä tavoittaa tästä sun numerossa, mistä soidat Joo. No niin, me voidaan lopettaa poliisi Selvä. Joo, joo, hei